Як здоров'я? Ми злякалися. Я сам злякався, Світланочку. От думаю, доведеться рідний завод у витрати вводити. Вінки, розумієш, музика, ящик оцей, такий великий, стрічки чорні, а ще потім випивка, закуска. Подумав про це, глянув на ціни і передумав умирати. Рано. У державі криза. На заводі ремонт, а тут такі кошти на вітер. Хіба ось корисний бік справи? Випустили б новий сорт горілки, журлива. З приміткою – вживати на поминках. Ви жартуєте, а вам полікуватися треба. По-баб'ячому заломила брову Світлана. Добра душа. У відпустці коли останній була? Гаразд, Світлану, давай до справ. Збери у мене в кабінеті начальників цехів, хвилин через десять. Встигнеш? Зараз, хвилинку. І ще. За час моєї відсутності хтось заходив у кабінет? Ніхто. їй Богу, ніхто. Марк Яну до кабінету, важко опустився у крісло, за столом. Рано, рано виїхав, зовсім сил немає. Але це він мусив зробити. Зібрав зі столу документи, переглянув, деякі залишив, а кілька поклав у сейф. Ключ від сейфа забрав, і шухляди. Поклав до кишені. Не так, щоб з якоюсь метою, а про всяк випадок. Повернувся до дивана у валеній квартирі, що став йому рятівним острівцем, саме до обіду. «У мене все вийшло», – доповіла Валя. У Ліни саме була потівка, Севастополь, дитячий санаторій Ласпі. Знаю, місце Казкове, Ласпінська бухта. Здається, саме те, що треба. Довкола гори, посередині море, пляжі, нові красиві корпуси, ялівець росте, повітря стерильне, лікувальне. Молодець, Валюнчик, перша частина виконана на п'ятірку. Тепер давай домовимося як другу частину розіграти, щоб як по нотах. По нотах і розіграли. Антуанета повірила. Надто вже натурально. Валентина розводила руками. От клопів завалився на голову. Неждано, негадано. І невчасно. Куди, мовляв, подіти цю путівку? Не що, ж у дитячий санаторій. І не викинеш, шкода. Дітей у неї немає. Зате є машина, отой «Опель», який потрібно терміново продати. Тому море почекає. Може ти поїдеш, дочко? У мене відпустка з 20-го числа. Я не зможу. Хоча так хочеться до моря. Сто років не була. З 20-го числа пізно зажурилася Валя. А потівка горить, їхати треба негайно. Хоч викидай. Немала баба клопоту купила порося. І треба було ж мені купити цю пляшку пива. Зазирни під кришечку. От я й зазирнула. А тепер купа проблем. Стривай, Валюша, не журися. З тобою журпа. Давай разом подумаємо. Може у нас... Є якісь знайомі, що мають дітей шкільного віку, які зараз сидять удома, нудьгують, а на дворі сонце, літо, канікули. Валя раптом скорчила міну, подобу якої, мабуть, уявив світовій історії Архімед, коли розхлюпав воду із повної до вани, а потім вискочив голий, мокрий, геніальний і заволав, перелякавши Афіни, та увірвавшись в історію «Еврика! Еврика! А твій Дмитрик, у нього ж канікули, так?»